Əl-Muddəssir örtünmüş surəsi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə ya Ey libasına bürünüb örtünmüş Peyğəmbər Qumfəəndir Qalx və insanları xəbərdar et Və rəbbikə Təkçə Rəbbini ucatur. tut. Və siyabəkə təmiz saxla. Pis şeyləri tərk et. Və la təmənə təstəkir. Yaxşılığı təmənna məqsədi ilə etmə. Və li rəbbikə Rəbbün üçün səbr et. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ صُرٌّ يُفْرَلُ كَانَ ذَلِكَ يَوْمَئِذٍ bir gün olacaq. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يسير. həmin gün kafirlərə asan olmayacaqdır. غَنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا Məni yaratdığım kimsə ilə tək bıraq. Və cəaltu ləhu mələm Mən ona bolluca var dövlət bağışladım. Və bəninə şühudə. Qayğısına qalan oğullar verdim. Və məhəttu ləhu təmhidə. Və onu hər cür imkanlarla təmin etdim. Thüm mə əzidə. Onlara baxmayaraq, O, yenə də əlavə etməyimi arzuluyur. Xeyr, çünki O, ayələrimizi inadla inkar edir. Mən onu sərt bir yoxşa sürükləyəcəyəm. İnnəhu fəkkərə və qəddər. Çünki o, fikirləşərək qərara gəldi. Əqutilə keyfə qəddər. Ona ölüm olsun. Necə qərara gəldi? Əqutilə keyfə qəddər. Əqutilə keyfə Sonra yenə ona ölüm olsun. Gör nə qərara gəldi. Sonra o nəzər saldı. Əqutilə keyfə qəddər göz gözünü turşudu və qaş qabağını tökdü. Sonra da arxasını çevirib təkəbbür göstərdi və dedi: Bu sehirbazlardan eşrilib təkrarlanan sehrdən başqa bir şey deyildir. إن هذا إلا قول Bu adi insan kəlamıdır. سأصليه سقر. Mən onu səqərə salacağam. وما أدراك ما سقر؟ Sən hardan biləsən ki, səqər nədir? لا تبقي ولا O kimsəni sağ-salamat buraxmaz. Tərini yandırıb yaxar. Alayha 19. Onun üzərində 19 gözətçi mələk vardır. Və məcəlnə əshaban-nari illə məlailəke və məcəlnə iddetəhum illə fitnə.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 Biz cəhənnəm gözətçilərini yalnız mələklərdən etdik və onların sayını 19 etdik ki, bu kafirlər üçün ancaq bir sınaq olsun, özlərinə kitab verilənlər yəqinlik hasil etsinlər, iman gətirənlərin imanı artsın, kitab verilənlər və möminlər haqqa şübhə etməsinlər və qəlblərində xəstəli olanlar və kafirlər Allah bu məsəllə nə demək istəyir, desinlər. Allah istədiyi kimsəni belə aldırır. İstədiyini də doğru yola yönəldir. Sənin Rəbbinin qoşunları barədə yalnız özü bilir. Bu, bəşəriyyət üçün ancaq bir xatırlatmadır. Xeyr, and olsun aya. والليل اذ ادبر أند olsun dönüb uzaqlaşan gecəyə أصبح olsun ağarmaqda olan süp çağına إن هله da o cəhənnəm ən böyük fəlakətdir نذيرا للبشر həm bəşəriyyət üçün xəbərdarlıqdır Limən şaəə minkum ən yətəqəddəmə əv yətəəxhar Həm də sizlərdən yaxşı işlər görüb irəli çıxmaq Və ya günah edib geriyə düşmək istəyənlər üçün Kullu nəfsin bimə kəsəbət rəhinə Hər bir kəs qazandığının giroğuna çevrilir İlləəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəə Fİ CƏNNƏTİ YƏTƏSƏĞƏLUN Onlar cənnət bağlarında bir-birlərindən soruşacaqlar. ƏNİL MÜCRIMIN CÜNAHKARLAR BARƏSİNDƏ MƏ SƏLƏKƏKƏM Fİ SƏQƏR SİZİ SƏQƏRƏ SALAN nədir? QALU LƏMNƏKÜ MİNƏL MÜSƏLLİYİN Onlar deyəcəklər. Biz namaz qılanlardan deyildik. və ləmnəkun Kasıbı da yedizdirməzdik. və kunnənəxud sözlər danışanlarla birlikdə biz də danışardık və haqq-ı hesab gününü yalan hesab edərdik. Ölüm yəqinliyi bize gələnə qədər. Odur ki, şəfayət edənlərin şəfayəti onlara fayda verməz. Olara nə olub ki, Nəsihətdən üz döndərirlər. Sanki ürküdülmüş vəhşi uzun qulaqlardır ki, Ofçılardan, Yaxud aslandan qaçırlar. Əksinə, Onlardan hər biri vəhd olunmuş səyifələrin məhs ona verilməsini istəyir. Kəllə bəllə yəxafunəl-axira. Xeyr. Əksinə onlar axirətdən qorxmurlar. Kəllə Xeyr. Bu Quran bir nəsihətdir kənan şəa onu xatırlıyar və məzkurun illə en Allah o bilinki Allah istəmədikcə onlar xatırlaya bilməzlər mütləq qüdrətindən qorxub çəkinməyə layiq olan da, bağışlamağa qadir olan da odur.